Розділ 11. Еліс Того літа Квентін не поїхав у Бруклін, бо батьки там більше не жили. Несподівано, не порадившись із ним, вони продали таунхаус на парк Слоуп за колосальну суму і переїхали до псевдоколоніального особняка в тихому передмісті Бостона під назвою Честертон де мати Квентіна могла цілими днями малювати, а батько займатися бозначим. Шок від розриву з місцем, де він виріс, виявився ще більш несподіваним, тому що так і не настав. Квентін шукав ту частину себе, яка мала б сумувати за старим районом, але її не існувало. Він припустив, що, мабуть, весь цей час забував свою стару ідентичність і старе життя, сам того не помічаючи, а переїзд просто зробив зріз чистішим і акуратнішим. Дійсно, так, мабуть, легше. Не те, щоб його батьки зробили цей крок з доброти або з якоїсь іншої логіки, окрім очевидної фінансової. Будинок у Честертоні був жовтий, із зеленими віконницями, стояв на арі землі з настільки агресивним ландшафтним дизайном, що виглядав як віртуальна репрезентація самого себе, оздоблений і деталізований у невиразному колоніальному стилі. Він був настільки величезним, випинався на всі боки з додатковими крилами, фронтонами і дахами, що, здавалось, Ніби його надули, а не побудували. Величезні цементні бункери з кондиціонерами гуділи зовні вдень і вночі. Це було ще більш нереально, ніж зазвичай буває у реальному світі. Коли Квентін приїхав додому на літні канікули у Брейкбілці Літо для решти світу вересень, його батьки були стурбовані його змарнілим виглядом, запалими, шокованими очима пригніченою поведінкою. Але їхня цікавість, як завжди, була досить м'якою, а Квентін почав швидко набирати вагу за допомогою їхнього масивного, завжди повного заміського холодильника. Спочатку хлопець відчував полегшення від того, що весь час просто був в теплі, висипався кожен день, та був подалі від Маяковського обставин і нещадного білого зимового світла. Але через три доби Квентін знову занудьгував. В Антарктиді він фантазував про те, що йому більше нічого робити, окрім як лежати на ліжку, спати і дивитись в космос. Але тепер ці порожні години прийшли і збігали напрочуд швидко. Довге мовчання в Брейкбіл з південь зробило його ще більш тихим. Телебачення більше не цікавило, бо здавалось електронною ляльковою виставою, штучною версією імітації світу, яка все одно нічого не значить. Справжнє життя чи вигадане, чим би не був Брейкбілз, ось що мало значення. Як хлопець зазвичай робив, коли застрягав удома, він пішов у запій Філорі. Старі обкладинки з 70-х років з психоделічною палітрою жовтого підводного човна, виглядали все більш застарілими з кожним разом, на деяких книгах обкладинки взагалі відклеїлись і сховались між сторінками як закладки. Але світ всередині книг залишався таким же свіжим і життєво важливим, як завжди, не вицвілим і не заіронізованим. Квендін ніколи раніше по-справжньому не оцінював другу книгу. У ній Руперт і Гелен несподівано потрапляють до Філорі прямо з шкіл інтернатів. І це єдиний раз, коли чатвіни перетинають цю межу взимку, а не влітку. Вони опиняються в більш ранньому часовому проміжку, який перетинається за сюжетною лінією першої книги. За допомогою передбачення, Руперт йде по слідах Мартіна і Гелен, більш ранній Гелен, ту, з світу в стінах. Нота в ноту. Він тримається непомітно, підкидаючи підказки і допомагаючи їм без їхнього відома. Таємничий персонаж, відомий лише як дерев'яний, виявляється перевдягненим рупортом. Квентін задався питанням, чи не написав Пловорцю цю книжку лише для того, щоб залатати всі сюжетні діри першої. Тим часом Гелен вирушає на полювання за таємничим звіром Філорі якого, згідно з легендою, неможливо впіймати. Але якщо все ж це зробити, якщо відкинути логіку, він виконає бажання твого серця. Звір веде її в хитромудрі кругові перегони, які якимось чином закручуються навколо зачарованих гобеленів, що прикрашають бібліотеку в замку Вайтспайр. Вона лише михцем бачить, як той несміливо визирає з-за вишитого куща, а потім зникає у мерехтінні цокоту копит. Наприкінці з'являються барани-близнюки Ембер і Амбер, як завжди, як пара зловісних поліцейських. Як завжди брати були силою добра, але в їхньому нагляді за Філорі була дещо орвалівська якість. Вони знали все, що відбувається, і не існувало очевидної межі їхніх повноважень, і вони рідко дозволяли собі активно втручатися, а здебільшого просто лаяли всіх причетних до всякого безладу, закінчуючи речення один за одного. А потім змушували мешканців Філорі поновити клятву вірності перед тим, як піти обробляти поля люцерни якогось невдахи фермера. Брати рішуче повертають Рупорта і Гелен у реальний світ. У вологі, холодні, обшиті темним деревом зали шкіл інтернатів. Так, ніби вони ніколи звідти і не виходили. Квентін навіть прочитав блукаючу дюну, п'яту й останню книгу серії. Тобто останню для всіх, крім Квентіна яка не була улюбленою фанатів. Вона була вдвічі довшою, ніж будь-яка з інших книг, і в ній розповідалось про Гелен і наймолодшу з Чатвінів, розумну інтровертку Джейн. Тон блукаючої дюни відрізнявся від попередніх книг. Після двох останніх томів, проведених у безрезультатних пошуках зниклого Мартіна, звичайна весела англійська незламність Чатвінів Замінялась тужливим настроєм. Прибуваючи до Філорі, дівчата натрапляють на таємничу піщану дюну, яка сама по собі несеться через усе королівство. Вони піднімаються на неї і опиняються посеред вискраюї пустелі на далекому півдні, де й проводять більшу частину книги. Майже нічого не відбувається. Джейн і Гелен заповнюють сторінки нескінченними розмовами про добро і зло, про підліткову християнську метафізику і про те, де саме їхні справжні обов'язки – на землі чи у Філорі. Джейн відчайдушно хвилюється за Мартіна, але також, як і Квентін, трохи равнує, Який би залізний закон не утримував Чатвінів від того, щоб лишитись у Філорі назавжди, той знайшов лазівку. Живий чи мертвий, Мартін примудрився прострочити туристичну візу. Але Гелен, яка має сварливу вдачу, обсипає Мартіна презирством, думає, що він просто ховається у філорі, щоб не йти додому. Він – дитина, яка не хоче йти з дитячого майданчика або не хоче лягати спати. Пітер Пен. Чому він не може подорослішати? і зустрітися з реальним світом. Вона називає його егоїстичним, поблажливим до себе, найбільшою дитиною серед нас. Зрештою, сестер підбирає величезний корабель-кліппер, що пливе крізь пісок, наче крізь воду. Екіпаж корабля складали великі кролики, які здавались надто милими, а ненависники цієї книги завжди порівнювали їх з евоками. Проте у них була вражаюча наполеглива увага до технічних деталей керування кораблем. Кролики залишають Джейн і Гелен подарунок – набір чарівних гудзиків, за допомогою яких вони можуть переміщатися з землі на Філорі і назад, за власним бажанням. Повернувшись до Англії, Гелен у нападі самовпевненості ховає гудзики і не каже «Джейн, де вони?» на що та вичитує її вишуканою стародавньою мовою і перевертає квестім до гори дригом і на виворіт. Але так і не знаходить гудзики. І на цій невтішній ноті книга, як і вся серія, закінчується. І, навіть якщо це не остання книга серії, Квентін питав себе, куди пловер заверне історію в чарівниках. З одного боку, йому не вистачало чатвінів, у книгах їх завжди було двоє – старший з попередньої і новий, молодший. Але гарненька темноволоса Джейн була останньою і наймолодшою з чатвінів. Чи повернулася б вона до Філорі сама? Це порушувало шаблон. Для багатьох читачів половина задоволення від книг полягала в очікуванні, коли чатвіни потраплять до Філорі, коли чарівні двері відчиняться. Всі завжди знали, що це станеться, і завжди дивувались, коли це відбувалось. Але за допомогою гудзиків дітлахи могли переміщатися туди-сюди за власним бажанням. Де ж тут диво? Може, тому Гелен їх і сховала? З таким же успіхом можна побудувати метро до Філорії. Розмови Квентіна з батьками були настільки циклічними і безрезультатними, що нагадували експериментальний театр. Вранці він лежав у ліжку стільки, скільки міг витримати, намагаючись уникнути сніданку з ними. Але ті завжди чекали. Він не міг перемогти. У батьків просто було ще менше справ, ніж у нього. Іноді хлопець думав, чи не грають вони в якусь збочену гру, в якій вони беруть участь, а він – ні. Квентін спускався вниз, і заставав їх за столом, заваленим з коринками, крихтами, лушпинням клементинів і мисками з пластівцями. Вдаючи, що його цікавить Честертонівський каштан, він несамовито шукав якусь, бодай, віддалену правдоподібну тему для розмови. «То ви все ще збираєтесь в ту подорож до Південної Америки?» «Південна Америка?» Його батько злякано підняв очі, Наче забув, що Квентін тут. А ви хіба не їдете до Південної Америки? Між батьками Квентіна пробіг погляд. Іспанія! Ми їдемо в Іспанію та Португалію. О, точно, Португалія. А я чомусь подумав про Перу. Іспанія і Португалія. Це для твоєї мами. Обмін художниками з університетом у Лісабоні. Потім ми попливемо на човні вниз по тигру. — Потежу, любий, — сказала мати Квентіна зі своїм дзвінким сміхом. — Я вийшла заміж за ідіота. — Тежу. — Тигр, вираку. Вона відкусила шматок тосту з родзинками великими прямими зубами. — Ну, я не думаю, що ми попливемо тигром найближчим часом. Батько Квентіна голосно засміявся. Так, ніби це було смішно. А потім зробив паузу для роздумів. Люба, а ти пам'ятаєш той тиждень, який ми провели в плавучому будинку на Волзі? Далі пішла розлога ремінісенція, дует, який переривався багатозначними мовчаннями, які Квентін інтерпретував як натяки на сексуальну активність, про яку йому не треба знати. Цього було достатньо, щоб позаздрити чатвінам у яких тато в армії, а мама в божевільні. Маяковський знав би, що зробити з такими розмовами. Він би просто їх заткнув. Хоча Квентіну було цікаво, чому це закляття важко вивчити. Об одинадцятій щоранку Квентін досягав своєї межі і тікав із дому у відносну безпеку Честертона, який вперто відмовлявся розкривати навіть найменший натяк на таємницю чи інтригу під своїм зеленим, самовдоволеним зовнішнім виглядом. Він ніколи не вчився водити, тож до центру міста їздив на білому, десятишвидкісному старому велосипеді батька, який важив приблизно метричну тонну. З поваги до своєї славної колоніальної спадщини Місто керувалось набором драконівських законів про зонування, які утримували все в стані перманентної неприродної химерності. Нікого не знаючи, ні про що не дбаючи, Квентін пішов на екскурсію по низкостельній дерев'яній резиденції якогось діяча революції. Він оглянув в пофарбовану в білий колір унітарну церкву, побудовану в 1766 році, ще пишні рівні галявини, де аматори-континенталісти зіткнулись з добре вишколеними, добре озброєними, червоношкірими солдатами з передбачуваним результатом. За церквою на нього чекав один приємний сюрприз. Милий, напівзруйнований цвинтар XVII століття. Маленький квадратний глечик ультразеленої трави, вкритий мокрим в'язовим листям шафранового кольору з погнотою, кованою огорожею довкола. Там було прохолодно і тихо. На надгробках його оточували вибиті крилаті черепи та погано віршовані рядки про цілі родини, яких забрала лихоманка, подекуди вивітрені до нерозбірливості. Квентін присів на мокру траву, щоб спробувати розшифрувати один дуже старий надгробок, Прямокутник синього шиферу, який розколовся навпіл, і наполовину занурився в зелений дерен, що піднявся йому назустріч, наче хвиля. — Квентін? — він випростався. Через цвинтарну браму зайшла жінка приблизно його віку. — Привіт? — обережно запитав він. — Звідки вона знає його ім'я? — Мабуть, ти не думав, що я тебе знайду? — сказала вона невпевнено. «Гадаю, про це ти не подумав». Вона підійшла до нього. В останню мить, занадто пізно, щоб щось зробити, він зрозумів, що вона не зупиниться. Не прискорюючи кроку, вона схопила його за передню частину куртки і повела його, спотикаючись, через низький камінь прямо в ароматні гілки кипарису. Її обличчя перетворилось на сердиту маску. «Не так давно пройшов дощ», і хвоя була вологою. Він не хотів боротись, і не хотів, щоб його спіймали за дракою з дівчиною на церковному подвір'ї. «Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп!» сказав він. «Зупинись! От просто зупинись!» «Ось я тут!» сказала вона, намагаючись зберегти самовладання. «Я тут стою, і ми будемо говорити!» Тепер, коли він придивився до неї ближче, то побачив, що вона як один червоний прапорець. Все її тіло кричало про неврівноваженість. Занадто бліда і надто худа. Очі занадто дикі. Довге темне волосся розпатлене і пахло немитим. Вона одягнена в пошарпане готичне вбрання, а руки обмотані чимось схожим на чорну ізоленту. На тильних сторонах долонь червоні подряпини. Він майже не впізнав її. «Я була там, і ти теж», – сказала Джулія, дивлячись йому в очі. «У тому місці, у тій школі. Чи там, що воно є? Ти вступив, так?» Він зрозумів. Вона все ж була на іспиті, тоді не примарилось, але Джулс не пройшла. Її відсіяли під час письмового тесту. «Але так неправильно?» Такого не повинно траплятися. Проти таких ситуацій існували запобіжники. Той, хто провалював іспит, отримував спогади, які викладач м'яко з любов'ю затьмарював і перезаписував правдоподібним алібі. Це не просто, не етично, але закляття були гуманними і добре зрозумілими. За винятком того, що в її випадку магія не спрацювала, або спрацювала не повністю. Джулія, — сказав він. Їхні обличчя були дуже близько одне до одного. Від неї пахло цигарками. — Що ти тут робиш? — Не прикидайся, не смій прикидатись. Ти ходиш до тієї школи, так? У ту школу магії. Квентін спробував тримати обличчя порожнім. Основне правило Брейкбілз — не обговорювати його з іншими. Його могли виключити. Та, байдуже, якщо Фох і налажав із закляттям пам'яті, то це не проблема Квентіна. До того ж, це Джулія. Її миле виснянкувати обличчя, так схоже на його, виглядало набагато старшим. Шкіра в плямах. Вона була в агонії. Гаразд, здався він. Гаразд, так, я туди вступив. Я так і знала. Закричала вона і тупнула взутою ногою по цвинтарній траві. З її реакції він здогадався, що дівчина принаймні наполовину блефувала. «Я знала, що це по-справжньому! Я знала, що це все по-справжньому!» Сказала вона здебільшого до себе. «Я знала, що це не сон!» Вона нахилилась, закривши обличчя руками, і з неї вирвалось одне судорожне схлипування. Квентін глибоко вдихнув і поправив куртку. «Послухай!» – лагідно промовив він. Дівчина все ще була зігнута вдвоє. Квентін нахилився, поклавши руку на її спину. «Джулі, ти не повинна пам'ятати нічого з цього. Вони мали змусити тебе забути, якщо ти провалиш вступ. Але я повинна була пройти». Вона випросталась з блискучими червоними очима і холодною кришталевою серйозністю справжньої божевільної. — Я повинна була потрапити всередину. Я знаю, що мала. — Це помилка, повір мені, це помилка! Її великі очі намагались пропекти його наскрізь. — Я така ж, як ти. Я можу творити справжню магію. Я ж така, як ти, розумієш? Ось чому вони не змогли змусити мене забути. Квентін зрозумів. Не дивно, що вона так змінилась. Той єдиний погляд крізь завісу, на світ, за світом, повністю вибив її з колії. Дівчина побачила все це одного разу і вже не змогла відпустити. Брейкбілз знищив її. Був час, коли Квентін був готовий на все заради неї. І досі готовий, просто не знає, що робити. Чому він відчуває себе таким винним? Квентін глибоко вдихнув. Але це не так працює. Навіть якщо ти справді вмієш чаклувати, це не зробить тебе більш стійкою до заклять пам'яті, ніж будь-кого іншого. Вона жадібно дивилась на нього. Все, що він говорив, лише підтверджувало те, у що вона хотіла вірити. Магія реальна. Він відступив назад, щоб віддалитися, але вона схопила його за рукав. «О, ні-ні-ні-ні-ні-ні!» – -ні -ні -ні -ні -ні", сказала вона з крихкою посмішкою. «П'ю, будь ласка, зачекай! Ні, ти мені допоможеш! Ось чому я прийшла!» Колись вона пофарбувала волосся в чорний. Тепер воно виглядало сухим і вигорілим. «Джулі, я хочу допомогти, просто не знаю, що можу зробити!» «Я тобі зараз покажу, просто подивись на це, от подивись!» Вона неохоче відпустила його руку, наче очікувала, що він зникне або втече тієї шмиті. Неймовірно, але Джулія почала робити в основному правильну версію простого баскського оптичного закляття, яке називалось «призматичний спрей у гарте». Вона, мабуть, знайшла його в інтернеті. Деяка справжня магічна інформація циркулювала у звичайному світі, здебільшого саме в інтернеті, але похована під такою кількістю фальшивого лайна, що ніхто не міг витягти справжні факти, навіть якщо і міг використовувати магію. Квентін навіть бачив блейзер Breakbills, виставлений на продаж на ebay. Надзвичайно рідко, але не нечувано, цивільні люди самостійно складали одне-два закляття, але, наскільки Квентін знав, вони ніколи не потрапляли на навчання. Справжні маги називали таких відьмами сказок. Деякі з таких робили кар'єру сценічних фокусників або ставали культовими напівбожествами, збираючи навколо себе згромадження віканів, сатаністів і дивакуватих християнських диваків. Джулія виголошувала слова закляття театрально, з надмірною артикуляцією, наче читала Шекспіра з літнього театру. Вона й гадки не мала, що робить. Квентін нервово поглянув на двері задньої частини церкви. «Дивись!» Вона демонстративно підняла руку. Закляття справді спрацювало, начебто. Обкусані кінчики нігтів залишили в повітрі слабкі променисті райдужні сліди. Вона розмахувала ними, роблячи містичні жести, наче танцівниця, що імпровізує. Призматичний спрей у Харте був абсолютно марним закляттям. Квентін відчув біль, коли подумав про те, скільки місяців, якщо не років, їй, мабуть, коштувало розібратися в ньому. «Бачиш?» – запитала вона, ледь не плачучи. «Ти ж це бачиш, так? Для мене ще не пізно. Я не повернусь до коледжу. Скажи їм, скажи їм, що я все ще можу вступити!» «А Джеймс знає?» Вона похитала головою. «Він не зрозумів. Ми більше не зустрічаємось». Він хотів допомогти їй, але не було ніякої можливості. Надто пізно. Краще сказати правду в очі. На її місці міг би бути він, подумав Квинтін. «Я не думаю, що зможу щось зробити. Це не від мене залежить. І я ніколи не чув, щоб вони передумували». Ніхто ніколи не перескладав іспит. Але Еліс пішла на іспит, подумав він, хоча її і не запросили. — А ти ж можеш їм сказати про мене? Ти не можеш нічого вирішити, але ти ж можеш сказати їм, що я тут, так? Що я все ще от тут. Ти можеш хоча б це зробити? Вона знову схопила його за руку і йому довелось пробурмотіти швидке контрзакляття, щоб загасити призматичний спрей. Ця штука в'їдається в тканину. «Просто скажи їм, що ти мене бачив», – благала вона. Її очі були сповнені вмираючою надією. «Будь ласка, я тренувалась. Ти можеш вчити мене. Я буду твоєю ученицею. Я зроблю все, що потрібно. У мене є тітка, яка живе у Вінчестері». «Я можу жити з нею!» «Або... що тобі потрібно, Квентіне?» Вона присунулась до нього ближче. Зовсім трохи, так, що її коліно торкнулося його. Всупереч собі, він відчув, як між ними утворилось старе електричне поле. Вона засвітилась кривою сардонічною посмішкою, дозволивши моменту зависнути в повітрі. «Можливо, ми можемо допомогти один одному?» «Ти ж колись хотів моєї допомоги?» Він був злий на себе за те, що піддався спокусі. Злий на світ за те, що він такий. Йому захотілося прокричати щось нецензурне. Взагалі жахливо бачити, як хтось так шкрябає дно. Але вона... Хай це буде хто завгодно, тільки не вона. Джулс вже бачила більше нещастя, подумав Квентін ніж я коли-небудь побачу в своєму житті. — Послухай, — сказав він. — Джулс, якщо я скажу їм, вони просто знайдуть тебе і зітруть твою пам'ять. Цього разу по-справжньому. — Нехай спробують. огризнулась вона несподівано люто. — Вони вже спробували одного разу. Дівчина важко дихала через затиснуті білі ніздрі. «Просто скажи мені, де це? Де ми були? Я знайду. Просто скажи мені, де школа, і я залишу тебе в спокої». Квентін міг лише уявити, в якому лайні він опиниться, якщо Джулія з'явиться в будинку, одержима ідеєю вступити до школи, і згадає його ім'я. «Це на півночі штату Нью-Йорк. Десь на Гудзоні. Точно не знаю, де саме. Справді, не знаю». Недалеко від Вестпойнта. Викладачі роблять універ невидимим. Навіть я не знаю, як його знайти. Але я розповім їм про тебе, якщо ти справді цього хочеш. Він робив тільки гірше. Може, йому варто б усе-таки збрехати? Але було вже занадто пізно. Вона обняла його, наче була надто виснажена полегшенням і відчаєм, щоб стояти. Він обійняв її. Колись був час, коли це було все, чого Квентін хотів. Вони не змогли змусити мене забути. Прошепотіла вона йому в груди. Ти це розумієш? Вони не змогли змусити мене забути. Він відчував, як б'ється її серце. І єдине слово, яке він чув, коли воно билось, було «жаль, жаль, жаль». Він дивувався, чому її не прийняли. Якщо комусь і треба, то Брейкбілз, то їй, а не йому. Але їй там справді зітруть пам'ять. Цього разу Фок подбає про це. Так чи інакше, Джулія стане щасливішою. Можливо, повернеться на правильний шлях, піде до коледжу, знову зійдеться з Джеймсом, продовжить життя. Все, аби було краще. Наступного ранку він повернувся до Брейкбілз, Інші вже чекали. Здивовані, що він протримався так довго. Найбільше, що кожен з них провів удома сорок вісім годин. Еліот взагалі не їздив. У котеджі було прохолодно і тихо. Квентін знову відчув себе в безпеці. Він там, де і належало бути. Еліот сидів на кухні з дюжиною яєць і пляшкою бренді, намагаючись приготувати яєшню, яку ніхто не хотів. Але яку він все одно був сповнений рішучості зробити. Джош і Джанет грали в ідіотську карткову гру під назвою «Поштовх». По суті, магічний еквівалент війни, яка була шалено популярною в «Брейкбілдс». Квентін просто використовував колоду як шанс продемонструвати свої навички поводження з картами. І саме тому ніхто більше не хотів грати з ним. За грою... Джанет розповіла історію про антарктичні випробовування Еліс, незважаючи на те, що всі, крім Квентіна, це вже чули. А сама Еліс сиділа тут же, в кімнаті, мовчки гортаючи старий довідник страв на кріслі біля вікна. Квентін не знав, як він почуватиметься, побачивши Еліс знову, після того, як він вніс такий повний безлад у їхню останню розмову. Але на його здивоване полегшення і, всупереч усім можливим причинам для протилежного, це було зовсім не ніяково, Все було ідеально. Його серце стиснулось від тихого щастя, коли він побачив її. А коли Маяковський спробував віддати їй мішечок з овечим жиром, вона ж бурнула його йому в обличчя. Я хотіла віддати його назад, тихо сказала Еліс, сидячи біля вікна. Але було так холодно, і я так тремтіла, що кинула його в нього. А він такий, «Чорт візьмі!» «А чому ти просто не взяла його?» «Не знаю». Вона відклала книгу. Я будувала всі ці плани, як обійтись без нього. Це просто збило мене з пантелику. Плюс я хотіла, щоб він перестав дивитись на мене голу. І взагалі... Я не знала, що він збирається приготувати для нас баранячий жир. Я навіть не приготувала Чахерчвілі. Брехня. Ніби Еліс не змогла накласти це закляття одразу. А що ти робила для тепла? – запитав Квентін. Я спробувала використати деякі з тих німецьких термогенних амулетів, але вони зникали, коли я засинала. На другу ніч я вже прокидалась кожні 15 хвилин, щоб переконатись, що ще жива. На третій день я почала божеволіти, тож врешті-решт використала налаштований міллер Флеєр. Не розумію, Джош насупився. А як це помагає? Ну, якщо закляття трохи не так накласти, воно стає неефективним, бо зайва енергія виходить у вигляді тепла, а не світла. Ти знаєш, що ти могла випадково обпектися? Перепитала Джанет. — Знаю, але коли зрозуміла, що з німецьким варіантом нічого не виходить, я не могла подумати ні про що інше. — Здається, я бачив тебе одного разу, — сказав Квентін. — Вночі. — Ти не міг мене не помітити. Я була схожа на дорожню сигнальну ракету. — Голий дорожній ліхтар, — пошуткував Джош. Еліот увійшов із супницею повного в'язкого неапетитного фліпу, і почав розливати його по чашках. Еліс підхопила книжку і попрямувала до сходів. «Зачекай, я зараз принесу гаряче!» – покликав Еліот, заклопотано натираючи мускатний горіх. Квентін не став чекати. Він пішов за Еліс. Спочатку він думав, що між ним і нею все буде інакше. Потім думав, що все повернулось, як було. А тепер зрозумів, що не хоче, щоб усе повернулося, як було. Він не міг перестати дивитись на неї, навіть після того, як Еліс подивилась на нього, побачила, що він дивиться на неї, і знову збентежено відвела погляд. Схоже на те, що вона якось зарядилась тим, що притягувала його до себе неконтрольовано. Він відчував її оголене тіло під сукнею, Відчував запах, як вампір відчуває кров. Можливо, Маяковському ще не вдалося витягти з нього всього пастя. Він знайшов її в одній зі спалень на другому поверсі. Вона лежала на одному з двох односпальних ліжок, накрившись покривалом, і читала. Було тьмяно і спекотно. Дах нахилявся під дивним кутом. Кімната заставлена дивними старими меблями. Летеним кріслом з розхитаним сидінням, комодом із застряглою шухлядою і обклеєна темно-червоними шпалерами, які не відповідали жодній іншій кімнаті в будинку. Квентін відкрив вікно наполовину. Воно обурено скрипнуло і звалився на інше двоспальне ліжко. — Ти можеш повірити, що це тут є? — Повний набір в книжковій шафі у ванній кімнаті. Вона підняла книгу, яку читала. Неймовірно, але це виявився старий примірник світу в стінах. У мене було таке саме видання. На обкладинці зображено Мартіна Чатвіна, який стояв на півдорозі до старого дідусевого годинника, а його здивована голова втупилась у філорі, який був намальований, як крута дискотека 70-х ніби зимова країна чудес я навіть не дивилась на них багато років боже пам'ятаєш того великого оксамитового коня який просто носив героїв на собі я так хотіла такого коли була мала ти читав квентин не був упевнений як багато хочу розповісти про свою одержимість філорі можливо я переглядав еліс посміхнулась і повернулась до книги «А чому ти досі думаєш, що можеш мати від мене секрети?» Квентін склав руки за головою, відкинувся на подушку і подивився на низьку похилю стелю. «Це було неправильно. Щось братсько-сестринське. Так, добре, посунься!» Він ліг поруч з Еліс, штовхнувши її стегнами в бік, щоб звільнити місце на вузькому ліжку. Вона взяла книжку в м'якій обкладинці, і вони мовчки прочитали кілька сторінок. Їхні плечі та передпліччя торкались один одного. Квентіну здавалось, що ліжко знаходиться в потязі, який рухається дуже швидко. І якщо подивитись у вікно, то вирине пейзаж, що проноситься повз. Вони обоє дихали дуже обережно. «Я от ніколи не розумів, навіщо цей кінь?» – сказав Квентін через деякий час. По-перше, він лише один. Хоча, здається, що повинен бути десь цілий табун таких коней. По-друге, він надто корисний. Здавалося б, хтось уже мав би його одомашнити. Бо вона вдарила його по голові не зовсім акуратно. Для цього потрібно бути злим. І не можна поневолити оксамитового коня. Це вільний дух. У будь-якому випадку він занадто великий. Я завжди думала, що він механічний. Типу, хтось його якось зробив. Хто, наприклад? Не знаю. Чарівник. Хтось з минулого. У будь-якому випадку. Кінь – це жіноча справа. Джанет просунула голову в двері. Очевидно, вихід унизу був загальним. Ха! Вигукнула вона. Не можу повірити, що ти читаєш дитячі книжки. Еліс інстинктивно відсахнулась від Квентіна надюєм. Той не ворухнувся. Ой, ніби ти не знала, порував Квентін. Звісно, знала. Коли мені було дев'ять, я змусила свою сім'ю називати мене Фіона протягом двох тижнів. Вона зникла, залишивши по собі затишну, беззвучну тишу. Кімната охолоджувалась. Гаряче повітря виходило назовні через напіввідчинене вікно. Квентін уявив, як воно невидимим плетеним шлейфом віднімається в блакитний літній день. — Ти знала, що існувала сім'я Чатвінів? — запитав він. — У реальному житті. Ймовірно, вони жили по сусідству з Пловером. Еліс кивнула і розслабилась, бо Дженет пішла. — І це сумно. Тобто? Ти знаєш, що з ними сталося? Квентін похитав головою. Про це є книга. Більшість з них виросли досить нудними. Домогосподарки, страхові магнати і все таке. Здається, один із хлопців одружився з якоюсь там спадкоємицею. Знаю, що один загинув у Другій світовій війні. Але знаєш, що найцікавіше в Мартіні? Квентін похитав головою. «Ну, знаєш, як він зник в книжці? Тож він справді зник. Він втік або потрапив в аварію, або ще щось. Одного разу після сніданку він просто зник, і родина більше ніколи його не бачила». «Справжній Мартін?» «Справжній Мартін. Боже, сумно!» Він намагався уявити її, велику англійську родину. Наче на сімейному портреті в тонах сепії, в тенісних білих костюмах. І раптом посередині з'явилась зяюча діра. «Це змушує мене думати про брата», – сказала Еліс. «Розумію». На це вона різко подивилась на нього. Він озирнувся. «Це була правда. Він розумів». Квентін спарся на лікоть, щоб дивитись на неї згори донизу, а повітря навколо кружляло вихором збуджених пилинок. «Коли я був маленьким», – повільно промовив він, «і навіть коли я вже не був таким маленьким, я заздрив Мартіну». Вона посміхнулась. «Розумію, тому що я думав, що він нарешті зробив це. Знаю, що це мала бути трагедія, але для мене все було так, Ніби він зірвав банк, переміг систему, бо залишився у філлорі назавжди. Я знаю. Я розумію. Вона поклала йому руку на груди. Це те, що відрізняє тебе від решти нас, Квентіни. Ти все ще віриш у магію. Ти ж розумієш, що більше ніхто не вірить. Тобто ми всі знаємо, що магія існує. Але ти справді в неї віриш, а ми ні. Він почувався схвильованим. «А в цьому щось не так?» Вона кивнула і посміхнулася ще ширше. «Так, Квентін, це неправильно». Він поцілував її. Ніжно. Потім встав і замкнув двері. Так все і почалося. Хоча, звісно, почалося вже давно. Спочатку це виглядало так, ніби їм щось сходило з рук. Ніби вони напівочікували, що хтось або щось їх зупинить. Коли нічого не сталося і не було ніяких наслідків, вони втратили контроль. Жадібно, грубо стягували один з одного одяг. Не просто з бажання один до одного, а для того, щоб втратити контроль. Було схоже на сон. Звук дихання і шелест тканини гримів у маленькій цнотливій спальні. Одному боку було відомо, що чули внизу. Він хотів підштовхнути її до дії, побачити, чи їй так само погано, як і йому, побачити, як далеко вона зайде і як далеко вона дозволить йому зайти. Еліс не зупиняла його, а підштовхнула ще далі. Це був не перший раз, і навіть не перший раз з Еліс, технічно, але все ж інакше. Це був справжній людський секс, і він був набагато кращим просто тому, що вони не були тваринами, тому, що вони були цивілізованими, розважливими і самосвідомими людьми, які перетворились на спітнілих, хтивих, голих звірів, не за допомогою магії, а тому, що на якомусь рівні завжди були такими. Вони намагались не говорити про це, майже не обговорювали це між собою. Але інші знали та вигадували приводи, щоб залишити їх удвох. А Квентін та Еліс вдячно ці приводи приймали. Напевно, вони відчули полегшення від того, що напруга між ними нарешті зникла. Те, що Еліс хотіла Квентіна так само сильно, як і він її, було таким же дивом, як і все інше, що він бачив відтоді, як приїхав у Брейбілз. і в це не легше було повірити, хоча він не мав іншого вибору. Його кохання до Джулії було тягарем, небезпечною силою, яка нагадувала йому про холодний порожній Бруклін. Кохання Еліс було набагато реальнішим. І воно остаточно і назавжди прив'язало його до нового життя, справжнього життя в Брейкбілсі. Це кохання закріпило його тут і ніде більше. Не фантазія, а плоть і кров. Вона це розуміла. Здавалось, вона знала все про Квентіна, все, що він думав і відчував, іноді навіть раніше за нього, і хотіла його... Незважаючи на це завдяки цьому, разом вони грубо захопили верхній поверх котеджу, повертаючись до гуртожитків лише за необхідними особистими речами і даючи зрозуміти всім, що порушники їхнього спокою будуть бачити їхню розкидану білизну. Це була не єдина дивовижна подія того літа. Неймовірно, але троє старших фізикнутих закінчили Брейкбілз. Навіть Джош з баршивими оцінками. Офіційна церемонія мала відбутись за тиждень. Приватне свято, на яке не запрошували решту школи. За традицією, їм дозволять залишитись в Брейкбілзі до кінця літа, а потім випустять у світ. Квентін був приголомшений таким поворотом подій. Всі були приголомшені. Важко уявити життя в Брейкбілз без них. Йому взагалі було важко уявити життя після Брейкбілз. Про те, що робити далі, особливо не обговарювалось, принаймні в колі Квентіна. Це не основна причина для тривоги. Шлях від Брейкбілзу до зовнішнього світу був добре протоптаний. У зовнішньому світі діяла розгалужена мережа для чарівників, і їм не загрожував голод. Вони могли робити більш-менш все, що заманеться, поки не заважали один одному. Справжня проблема полягала в тому, щоб з'ясувати, що робити хочеться. Дехто з учнів йшов на державну службу, тихо сприяючи успіху гуманітарних справ або непомітно підтримуючи баланс різних екосистем, або беручи участь в управлінні магічним суспільством. Багато людей просто подорожували або створювали магічні витвори мистецтва, або влаштовували складні магічні військові ігри. Інші займались дослідженнями. Багато магічних шкіл пропонували програми після дипломного навчання, після закінчення яких присвоювалися різні наукові ступені. Деякі студенти навіть вступали до звичайного немагічного університету. Застосування звичайної науки, особливо хімії, до магічних технік було гарячою темою. Хто знав, які екзотичні закляття можна створити, використовуючи нові трансуранові елементи? Я думав спробувати поговорити про це з драконом Темзе, сказав Еліот. Вони сиділи на підлозі в бібліотеці. Було надто спекотно, щоб сидіти на стільцях. У кого? Думаєш, він тебе побачить? Перепитав Джош. Ніколи не дізнаєшся, поки не запитаєш. «Зачекайте хвилинку», – сказав Квентін. «Хто або що таке дракон Темзи?» «Дракон Темзи!» – сказав Еліот. «Ну, ти знаєш, дракон, який живе в Темзі. Я впевнений, що у нього є інше ім'я, драконяче, але сумніваюсь, що ми зможемо його вимовити». «Що ти верзеш?» Квентін озирнувся в пошуках допомоги. «Справжній дракон?» «Ти хочеш сказати, що існують справжні дракони?» Він ще не завжди розумів, коли з нього сміються. «Оближ, Квентине", Засміялась Джанет. Вона перекидувала карти через кімнату в капелюх. Точніше, у миску з кухні. «Я не жартую!» «Ти справді не знаєш? Ти що, не читав Маккейба?» Еліс недовірливо подивилась на нього. «Це було в класі Майерка!» «Ні, я не читав Маккейба», – сказав Квентін, не знаючи сердитися йому, чи радіти. «Ти могла б просто сказати мені, що це про справжніх драконів?» Вочевидь, дракони і справді існували, хоча й були рідкісними, і здебільшого водяними. Відлюдні істоти, які рідко виходили на поверхню і проводили багато часу у вісні, поховані в річковому мулі. У кожній з найбільших річок світу було по одному, найбільше водяному дракону. І будучи розумними і практично безсмертними, вони, як правило, ховали всілякі дивні знання. Дракон Темзи не був таким товариським, як дракон Гангу, Місісіпі чи Неви, але вважався набагато розумнішим і цікавішим. У Гудзоні був свій дракон. Він проводив більшу частину часу, згорнувшись калачиком у глибокому вихорі, менш ніж за милю від Брейкбілз. Його не бачили майже століття. Найбільшим і найстарішим відомим драконом був колосальний Білий, який жив у величезному прісноводному водоносному горизонті під антарктичною шапкою і жодного разу за всю історію людства не розмовляв ні з ким. Навіть із собі подібними. «Ти справді думаєш, що дракон Темзи дасть тобі безкоштовну пораду щодо кар'єри?» – спитав Джош. «О, не знаю», – відповів Еліот. «Дракони дивно ставляться до таких речей. Ти можеш поставити їм глибокі питання, наприклад, звідки береться магія, чи існують інопланетяни, чи які наступні десять простих чисел Мерсена» а вони просто захочуть пограти в китайські шашки». «Я обожнюю китайські шашки», – перебила Джанет. «Ну, гаразд, може тобі і варто піти поговорити з драконом Темзи», – роздратовано сказав Еліот. «Можливо, так і буде», – радісно відповіла вона. «Думаю, нам буде про що поговорити». Квентін відчував, що всі фізикнуті закохались один в одного – а не тільки він і Еліс. Вранці вони спали допізна, вдень грали в більярд і плавали на човнах по Гудзону, тлумачили сни один одного і сперечались про безглузді моменти магічної техніки. Вони обговорювали різну інтенсивність і тембр свого похмілля, постійно змагались, хто зробить найнудніше спостереження. Джош вчився грати на піаніно у коридорі на горі, а вони лежали на траві і слухали його уривчисте виконання серця і душі. Знову і знову і знову і знову. Це мало б дратувати, але чомусь не дратувало. На той час вони вже повністю зробили з Чемберс щось типу дворецької, яка регулярно постачала їм особливі пляшки з підвалів які були переповнені і потребували розпивання. Еліот був єдиним, хто дійсно розбирався в винних питаннях і намагався навчити решту. Але вміння пити у Квентіна не покращилось. Він принципово відмовлявся випльовувати напій, тому все кінчилось тим, що він щовечора напивався, забував усе, що мав би вивчити, і починав з нуля наступної ночі. Щоранку він прокидався, Йому здавалось неможливим спожити ще одну краплю алкоголю, але це переконання завжди випаровувалось до п'ятої години пополудні.